Весільні обряди мають наче мішаний характер. Частина їх, очевидячки, великоруського походження, а частина – українського. Або, це, мабуть, буде точніше, давнішого походження. Найбільше підлягли зміні обряди у великоросів. І зміни ці залежить уже не так от забуття чи заховання певних частин спільного для всіх слав'ян ритуалу, як от просякнення в цей ритуал цілком сторонніх, головно азійських елементів. Сюди перед усім треба зачислити звичай «кладки», тобто не ритуального викупу, а цілком реальної Покупної плати за молоду. Потім майже конечно присутність на весіллі відуна чи колдуна, що відхиляє всі можливі спроби зачарувати або зіпсувати молодих. Потім ритуальне провадження молодої в баню та зв'язані з цим в другорядні обряди тощо. А з тих загальнослов'янських обрядів, що зникли у Великоросів, найбільшу увагу звертає на себе те, що у Великоросів майже ніколи не буває короваю, що, як уже ми бачили, становить центр цілої релігійної частини весільного обряду. Цікаво, однак, зазначити, що шлюбний церемоніал московських царів далеко ближчий до українського, ніж народний великоруський. Це цілком зрозуміла річ, бо ж у північноруських князів та царів мусили досить довго заховуватись певні київські традиції. Однаковість весільних звичаїв не обмежена лише одним славянським світом. У всіх індоєвропейських народів, в Німеччині, в Англії, в Італії, у Франції, народний весільний ритуал має багато спільного. А у кавказьких народів, як, наприклад, у грузинів, мінгрельців, тощо, зостаючись в загальних рисах все-таки той самий, він ще повніший та колоритніший. Похоронні обряди Доісторичне минуле сучасної української території дає досить обсяжний матеріал для відтворення похоронних звичаїв. Але цей матеріал дуже ріжний для ріжних місцевостей та дуже мало зв'язаний з тим, що являє собою похорон доби вже історичної. Нечисленна серія відомих досі неолітичних могил має в собі кістяки, що лежать часом рівно, часом скорчені, коло них кам'яні знаряддя, рештки посуду, а іноді й страви, що була в них. Наприкінці неолітичної доби в могилах так званого домікенського типу знаходять похоронний посуд з рештками палення. І поставлений він в окремих приміщеннях, прикритих верствою глини, що була потім опалена. Похоронів бронзової доби знайдено дуже мало, і величезна більшість могил та полей погрібіння стосується вже до залізної доби, маючи дуже різноманітний характер. Деревлянські могили відзначаються незвичайною простотою і навіть убогістю, а в сіверянських могилах з останками палення трапляються дорогоцінні метали, зброя тощо. З заведенням християнства старовинні способи похорону, звичайно, зникли, але в похоронних обрядах, безперечно, переховано ще дуже багато старовинних рис. На Україні, як правда і скрізь, похоронні обряди не відзначаються таким колоритом, як весільні, та заховують у собі загальну традицію,